Tjena på det? Träna, träna, träna. Isglass. Isglass. Eh, kanske inte det lätta egentligen. Nej. Ja, eh, hur, hur, hur, hur, hur, hur, hur var ditt upplägg? Jag tänkte liksom in, inför... När ursprungligen kom på det. Nej, ja, men, nej. Hur, hur, hur, hur tänker du med nej, upp, hur, Dagens upplägg? Ja, det är egentligen att jag... Gå igenom minnena Celleo. Och... och eh, name drop Namedropp. Mm. Massa isklassar. Ja, Jag hade... Jag har en... Jag tänkte ta en liten historisk. Har, ah! Den har där! Den här, den här boken. Kommer jag på att den hade jag ju. Jag känner igen den där. Klassnostalgi. Underbart. Från eh, bolaget Nikotext. Här är ju alltså, det här är ju GB-klass. GB Från och så står det 60, 70, 80 och 90 tal Och så står det lite, lite på 60 tal lite uppfinningar och musik på 60 tal film på 60 tal Och så finns det ju glass, naturligtvis. Ja. Eh, och jag hade som en liten, en liten historisk... Ja. Ska vi vandra igenom historiens area? Gärna. Det kan man ranking sen. Mm. mm. Jag tänkte, börjar man... Börjar man som den boken då? Börja 67, för det är väl där någonstans... Du var 1 år och 3, så att det kanske är där någonstans man fixar sin första glass. Mm. Och jag har utgått helt ifrån, alltså... Det ska vara hel isglass här. Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag har... Jag hade med en hybriden också, lite grann så här. Med is utanpå och ja, nej, men Jag gjorde den här igår och tänkte, nej jag ska hålla mig strikt till. till. Ja. För jag upptäckte att det blir ganska vitt område. Vitt mm. och brett. Om man ska ha med att man har som vaniljimti. Eller vanlig grans. Ja. Men om, om man säger 67, alltså var det, då fanns det ju bara iglån. Coca-Cola. Nej, det var faktiskt apelsin jag har det, Apelsin, hallon och kola I samma glas. Mm. Nej, är det tre olika det okay. Tre mm. stycken olika ja. eh, Sen hände det inte så mycket mer På den fronten Förrän 1970 Då kom eh, Superjet, då var det fyra år fick du nog Superjet en gång, jag kände inte igen oh, Jag vet inte ihåg den Då var det ju ig Iglo då fanns det bara kola, apelsin ja. eh, Superjet Nej, det ser ut som en som en raket. Däremot så kommer vi till en som jag kommer ihåg, det är Zoom. Precis. Vi, Den är vi... lite lik, blandade färger och smaker. Och 70, det här var ju vad det heter, isglass med tutti smak Och jag upptäckte att det, finns, det är väldigt mycket tutti på smak mm. på isglas. Det är gott. Det är gott. Och det sen eh, hände ju inte så mycket På de här 71 Men 72 har du ju isglassarnas isglass Piglin <laughs> precis. <laughs> det är en klassiker Och var Det har, vi Den har ju sålt Sålt som smör nej, det 71, 40 ja. år 72, då kom vi piglin Och det var rund i början Ja just Det Det minns, det minns inte jag Nej, inte jag men. Och hallon Hallon iglo Eller apelsin, apelsin Eller kolasmak Och det fanns frukt Och apelsinsmak fanns det först på På Vad heter det Biglin mm. Superjet Då hade de lagt till med en liten På toppen en liten choklad Jaha okay. Fan gott Men vi hoppar till 74 Det gyllene året För då kom ju din Som jag hade glömt bort Zoom Ja Påminner lite grann om superjetten Men då hade superjetten lämnat oss Ja, jag kommer ihåg De där åren när det fanns både Cola Cola igl och apelsiniglor Det var mm. ju det var gyllene år, början av 70-talet det, det var stort att få en glass också Ja, en glassrammest mycket större då också <laughs> Ja men det var ju en händelse att få på den tiden 74 kostade en stor strut Två spänn oh, fy fan. Vad är det här Smuggler? Eller vad heter Smuggler? Ja, glasbåt. Men eh, gjorde det. du den Sen, sen ja, men när, när den kom så var det ju Det var en häpning. Det var en stor happening mm. eh, Och sen 74 Patty Smith släpper vad många Anser den första punklåten Hej hey ja. ja, de, ja, eh, vi hoppar vidare till 76. Det var en stor. Eller instuderade en stor händelse för då intog pigelin sin nuvarande form. Uh -huh. Inte fyrkantig. Zoomen fanns ju kvar också. Och ska man prata om hybrid, som de här päronsplitten? Mm. De var ju päronglass är gott eh, Pensionssplitt mm. Och så var det en bild var Det var en serie i pärongsplitten Just det Sen hoppade vi till 1980 För då då fanns Zoomen fanns 77 78 79 Men sen försvann väl Zoomen va. 1980 Zoomen försvann och inklampade X21. Nej, X15. X15. Mm. X21 tror jag den är. Okej. Okay. Det står inte vad det är för smart men eh. Men det är ju exakt likadant som när som den första då så. Zoom. Ja, nej inte zoom innan de första som bara försvann efter något år superet. Ja, jag har det med lite grann om superet. och uh, ju här var det kom ihåg de här också. Minty. Ja. lite som Noger och Skate fanns det också. World Cup kom jag ihåg, det var som en liten uh, vanlig glass i en liten bägare. Mm. Storstruten hade fått konkurrens också av uh, Big T Top. Big Top, ja, Just Tip Top så det. Big Top. Men sen 82 så kom en glas Och den är jag osäker om jag minns eh, Pommack Ja, kom inte ihåg Vi hade ju de, de klassiska De, de klassiska pigelin Iglo mm. och X-15 Fanns kvar. 83 Kommer en glass som såg ut med större pigelin Kommer du ihåg eh, Kiwawa? Nej Vad <laughs> var det där då? Solfrukssplitt Men den är Aha. med en vanil Så kallad hybrid Och Sen börjar bli lite sådana här Som dyker upp 84 till exempel Oj. Skulle... Nej, det, det blir... Vem är det som gillar den? Här? Det är en bild på Agneta Slickar på en klubba Men det är Anderfrid mm. Som gillar så på den Här dyker ju Tomo Jaha det kommer jag Nej. Det här då, är det också hybrid? Finger Nej den, den, nej, den är väl också bara iskast. Kiwa One levde i det. 85, då den hade Tomi Harry försvunnit. Bara en passus. De här, det här är ju mina favoriter. Lakits puck. puck och sån här tycker jag skitgod. Ja. Med tuggummi i själva ja. pinnen. Fantast. Tomi de levde ett år. Ja. Och sen dök... Det kommer inte heller. Det var jag 20, var det var i 21. Så man. Du, var inte, du var inte inne på tågen eller Nej, muss och långben. Nej, det kommer jag inte ihåg. Kommer jag inte ihåg det här finger heller. Så. Finger fanns ju. Men sen, eh, X-15 fanns i 85. 86 som bytte X-15 ut mot X-21. X-17. Aha, okej, okay. då kanske X21 en senare var Ska vi se. lite nya smaker. Och Pop-Up dök ju upp. Mm. Just det, den, ja. Sen går vi tre år framåt. Då hade vi... Alltså 89. Då hade vi spin. Ja. Spinglass med en lång lång pinne. X17, piglin och iglor. Levde vidare. 90... Kom, och där finns väl kvar fortfarande Calippo I sån här, en sån här Fodral liksom ja. Jo här hade vi Där kom X21 okay, Persiga banan, blåbör och hallon ja. Eller X15 i klassisk ursprunget Vi hade ju glömt bort ett X21 Och sen 92 Den vet inte fan vad jag åt en gång Lyft det fanns ju en som hette Lift. Mm. Enbart ren ljus. <laughs> ja. Nej, inget med det kommer eh, jag ta upp. Nej, ingen har ju det. 93. Kom ju Spirello. Ja, just Lite grann som en spinn, fast mer kompakt. Ja. 94. Då kommer en glas som heter Boomi. Det ser få ut. Ja, det är en massa frukter. Apelsin, citron och jordgubb. Ja. Och då är, då är de formade som de frukterna också. Tömt, säger ja. en del på den här. 96. Då kommer det en liten påse med små bitar. Cool bits. Som isglass Det var ingenting som du gick runt och käkade som 30-åring <laughs> Nej, så jag kommer ihåg Jag köpte en cool bits Däremot kan ihåg att det fanns hooch på den tiden Vad mm. ja, var det? den här alkoholäsken Det var 96 när jag fyllde 30 Då var vi nere på när 30-årsresan Då dracks det hooch Jaha. Jag tror kommentaren Skulle du ha gillat tror jag Det är lite sötare än sidor Och så var det liksom alkoholäsk mm. Mm. Du kommer ta ta den. Nej Smaka någon Smaka lite så här. Det, det låter som att man ska passa när ja, men det fanns såna en Eller två möjliga. 96 så kom ju också cool eh, eh, Cola Breeze. Det är som i en i en mugg och det var som eh, glassen var ju som, som en, vad heter det? Slash heter så va? Ja, det var det med sig som en slash. Och sen 97 så orkar inte jag eh, gå någon längre. Nej. Då fanns <laughs> Det det underbara namnet Den skulle komma i maj Mr. Long Jordgubb också i mm. mm. Vet du vad I trumfglas. Då fanns det också Varianter på de där Trumf var det Det var ett annat märke som såldes I vissa kiosker då. Ja. De säljer fortfarande andra är trumfglas till exempel. Annarsplitt? Ja, det finns ju inte på GB. Nej, det är den annarsplitt. Vet du vad Iglos variant heter där? Eller den glassen, den var ju likadan fast den heter någon annan. Nej. Dubbelkola. Mm -hmm. Och så fanns det läsk, apelsin, blåbär och kola. Och sen... Eh, variant på X15 eller zoom det Röd Topp. Red Topp. Och visst fanns det Twister, så det där? Mm. Den heter Skruven på trummet. <laughs> Dubbelbottnat. Där, där, där man orkar inte komma på någon annan. <laughs> Utan, nej, vi döper inte Skruven helt enkelt. Ja. Och Hemglass, de hade ju också en variant av det där. Zoom det där. Då heter Trafikljus. Och... Eh, så det fanns det några grejer som heter Spookies. Och skruven heter Rainbow. Ja, ett bättre namn. Ja. Men, nu är det som alla väntar på. Det är ju min, min topplista isglasser i år. Mm. Får, jag, får jag slänga in bara att... att på Konsum så fanns det ju några sådana här... Jag tror att du har... Det fanns väl, var det inte Annarnas glass? när vi gula... Om det, det. Var, om det var helt isglass eller om det var... Lite is runt och så var det vanilj och en liten eh, choklad. Ja, men det är ju annars plit. Det är annars plit. Ja, det är min favoritklass. Nåsta gång får äta med på det mm. Ja, nu kanske har sagt mycket nu så gå in och läsa. Nej men det är, det är en hybrid så det är jag ska ja. stryka. Nej, jag, annars är ja, ja, det kom. Utan bakifrån då så är, nummer fem är x 15 mm. Varken mer eller mindre. Nummer fyra, den har faktiskt aldrig smakat men det låter ju helt otroligt bra. Jag har sett den nu på GB glasskyltarna. skyltarna Trocadero Alltså 2020? Ja Jag har sett det där, finns det på Ja men den Den, den låter ju lovande, jag ja, gillar det Väldigt Det är tråkigt. som en alkoholfri nästan För nu har de ju börjat med Förut var det svårt att hitta Trocadero här nere i Stockholm För några år sedan Ja nu finns ju mycket som Nu finns ju Trocadero light också Och ja. till med Portello light finns det vad heter, vilken läsk var det du sa förut som du fanns en glas på? Pommak. Pommak, just det. Den kommer jag inte ihåg. Med. Den tråkade det då. Ta fjärde plats. Nummer tre, Zoom. Mm. Nummer två, klassikernas klassiker, Piglin. Men ettan, den oh, en Ohotade ettan är ju igl och på. Ja, fy vad bra. Tänk bara vad litet han fick. Två glasar. Ja, Skulle man bryta av, Skulle man... Dra ut på det genom att Änta upp en och så tog man med pinnen Och karva på den andra delen så. Det, det, oj, oj, oj, Det var på den tiden gräs räckte jäkligt länge ja. Jag vet inte vad man sagt i podden förut Men jag säger som jag, sa, som jag sa på jobbet Det var bättre på hyllans tid ja. Vissa berättare, jag, jag sa det till Två stycken i en vikari på 22 Och sen som jag jobbade med på 30 De var helt frågan om hade om Vem hyllan var ja. Ja men hyllans hörna Visst de inte allmän bildad Ja, vad om i sig De har ju andra referensramar <laughs> ja, inte Så Man behöver haka upp alla Men Bara, vilken var din favorit då? minnet eller är? Ja, en går ju som alltid ner Och jag vet att när jag upptäckte De här Vad heter, heter de? Twister Ja, de kortare som var någon Tillplattad variant av Spin eller vad man hette ja. När den kom så Jag vet inte hur många jag köpte och åt Samma dag, jag, jag köpte fem stycken Men det var ju så fantastiskt gott mm. mm. tror, tror inte jag någon Efter, <laughs> efter, efter det <laughs> ja. Tänk om det skulle vara lite alkohol I en sån här Tråkade mm. er frågan, frågan är om, om du går och fryser vet du? Då måste man ner till Mm. Jag tänkte om det är alkohol Om det fryser mm. Om man blandar ja. Men det går ju säkert att, att Testa fram ja, Eller så kan man ju äta glas Och så tar man en mm. slurk kaffekoppen. och så att det... Det, det kan ju att testa fram Hur, hur, <laughs> alltså hur många procent ja. äh, Alkohol <laughs> Hur högt kan man gå upp liksom För att För att det ska frysa nu tänker jag på det där Hassan då han ringer Istället för spolar Glukol eller spolar vätska Så vill han använda hembränna alkohol Och fråga expediten hur mycket Hur mycket <laughs> ska <laughs> ska ha Ska han använda alko Hemgjord alkohol Vilket mm. slöseri Ja och Har vi tömt det här nu? Ja nu det tömt det hej Nu är det dags nytt <laughs> ämne Ja, ja, det är Stora Det är kvar, Men det är fortfarande det här Att man är helt chockad över Vad var det? När man skriver här På lappen läser jag Och det ser ut som att jag TV-program, vi minns Oj, ja det är inte jag Bra Lite bredare än Ja, men <laughs> vi som börjar få så dåligt minne ja, Vi kommer ihåg hyllan i alla fall Ja det kanske jag har tisat lite grann nu om nästa avsnitt 303. Mm. Ja. Nej, men en en iskall en iskall podd. Ja, iskall på Mac. Yes. Tack vare